Каже, викопаний ти батько, і батько твій з маличку такий самий на виду був. І тоді вдарило мене щось у душу, сльози снопами з очей бризнули, бо хоч в батьковому одязі, бо хоч в батьковому картузі, та на коні зовсім не батько, а його дядько. Шаргало, що цигано одурить, так любив коней, так пісні та молодись любив, його потім законократство і порішили, що й сліду не знайшли. Вставай, каже з колін, я не батько твій, лише у святковому батьковому одязі. Твоя мати віддала мені святковий батьків одяг, то я й зодягнувся. Оце від удовиці їду із сусіднього села. Та вставай з колін, каже, чого такий страшний, лиця на тобі нема, боронь мати Божа. Щоб я ще тобі трапився в батьковому одязі. І давай себе здирати все батькове. А я на коліна стою в Дніпрі. Ох, внужку, радість моя, та хіба дурна баба килина втямить? Нащо я ту чарку випив? Ну, випив у людей на весіллі. Та я не п'яний і розумом не дурний. Та здалося ніньки, що знову досвіта. Не само батька на хресті від дзвіниці що знов пливу до батька через Дніпро і виплести не годен, а батько берегом на коні їде. Ох, внучку! І дід знову заспівав. На лиці в білої хати двоє вікон, мов очі, згори сіріє витьопана негодою солом'яна стріха, наша хата сірою хустиною перев'язалася по самі брови. Мальви цвітуть поміж хатою і грушею, а під грушею збитий із дощок стіл, за яким обідали чи вечеряли погідними днями літа. А коли це літо густо пахло городиною і садолиною, аж дзвеніло нерозбавленою синькою далини, тужило горлицею в липах. «Діду та бабо, хто мій батько?» Дід Гордій – Начебто й не почув над глиняною розмальованою мискою, в якій парували молочні галушки, а баба Килина зрунила слова, як павутинки. Питаю матері, хто твій батько? аж перегодя перепитала мати голосом солодким, як гречаний мед. Полилася поглядом за похилені ворота наче очікувала, що хтось появиться ось зараз із зеленого виру горбатої вулиці. Вітер. Хто? Найнялося віри. А вже ж, синку, не буває без батька. Отож, батька, маєш. Вітер, батько, у тебе. Вітер? Тужили очі. Який вітер? А вітер із княжею гори. Висока княжа гора – Чорніла лісами з краю села, Зі збрижжів хащів де Прозирали самотні хати, Наче хтось розгубив парламутрові мушлі, Що бережуть таємницю. А що в метриці записано, Що батько Данило? У метриці записано Данилом, А так вітер. Вітер із княжої гори. Дивно спухають щоки, Очі бубнявіють, губи – Вихороняється і сміх вихлюпує з душі, Бурунить із горла, як весняний бурчак. Мати, неси хучий миску. Навіщо тобі миска? Мати, неси хочий ложку, та ще украй хліба. Ложку маєш, і хліба накраєно. Ось, дід Гордій, ось я. Мамо, я відсунусь від діда. А ти отут поміж нами на столі постав миску, а в миску насип галушок. Крізь іскристі бризки сміху слова прориваються, мов срібні краснопери проти річкової течії. Хай поміж нами сяде вітер із княжої гори. Хай пообідає, бо хіба ж не виголодався там у пущах? Гей, вітре Даниле, ходино з нами обідати. Вітер не голодний каже баба Килина. Йому в лісі є що з'їсти і випити. В лісі багато всякого добра. Дід Гордій наче і не чує балачки, бо його вуха завішано сивою хмарою. Дитину гамуся,